Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u četvrtom dijelu serijala Kako ćeš postupiti. pa Prije nego što počnemo, htio bih reći da prošle, uh, prošle videe možete pogledati ovde, ovde ili ovde. U današnjem serijalu imamo još jednu nagradnu igru. Potrebno je u komentar dole pod video na YouTubeu ili ovde na mom profilu na Facebooku ostaviti odgovor na pitanje: nabroj šest farzova abdesta. To smo bili spomenuli u prvom dijelu serijala kako ćeš postupiti. Nagradu koju možete dobiti na ispravan odgovor ako budete kasnije odabrani jeste jedna od ovih pet knjiga. Naci koje dajemo Džabi, to su znači knjige Dezan ruku u namazu prije i poslije rukoa od Imama Buharije. Pa hajmo skočiti u četvrti dio naše našeg serijala. Znači imamo ovdje onaj pitanje e, koje vrllo onaj delikatno delikatno onaj e, tiče se znači čovjeka koji putuje u avion. Znači on je musafir i njegovo putovanje je vrlo dugačko. I on sada iz jednog znači iz njemu poznatog razloga, znači postane džunup Kako će sada ta osoba onaj postupiti? Dalo, kako će uzeti abdest, kako će se očistiti, kako će kleneti i tako dalje. Hajmo vidite šta je Šejh Hafizahullahutaala odgovorio. Pitanje glasi: Musafir se nalazi na dugom putovanju avionom i na tom putovanju postane džunub. Nije u mogućnosti da uzme gusul, to je da se okupa, niti u samom avionu postoji neka stvar sa kojom bi uzeo tajmu. Ukoliko bude čekao na dolazak u državu prema kojoj putuje, isteći će namasko vrijeme kojeg ne može spojiti, poput sabah namaza, ili će isteći vrijeme dvaju namaza koje može spojiti, poput podne i kindije. To je njegovo putovanje počinje prije sabaha, a završava nakon izlaska sunca. Ili njegovo putovanje počinje prije podne namaza, a završava nakon akšan namaza. Šta da uradi u toj situaciji? Odgovor šeha glasi, ukoliko prihvatimo da on nije u stanju da uzme gusulu u avionu, onda se ovo pitanje vraća na nešto što kod pravnika poznato kao Fakidu Tahu Rajni. To je onaj koji nema pristup vodi ili zemlji sa kojom bi se očistio. Po ovom pitanju postoje različiti stavovi. Mišljenje imama Ahmeda i većine muhadisa jeste da će takva osoba klanjati u takvom stanju u kakvom se trenutu nalazi jer je to sve što je u njenoj moći i sposobnosti a Allah nikoga ne uptorećuje preko njegovih mogućnosti. Specifičan dokaz za ovu situaciju je ono što je zabilježio imam muslim u svome sahihu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi voselleme poslao ljude da potraže ogrlicu koju je Aisha radijallahu anha izgubila. Nastupilo je vrijeme namaza pa su ti ljudi klanjali bez abdesta jer nisu pronašli vodu. Kada su došli do vjerovjesnika sallallahu alaihi voselleme i spomenuli mu ovaj slučaj, tim povodom je objavljen ajet o tajemumu. Sahih muslim hadis broj 367. Allaho poslanik s.a.v. ih nije kudio zbog toga, niti im je naredio da ponove namaz. Ovo ukazuje da je namaz obavezan vađib, iako je čistoća uvjet za namaz, namaz se ne smije odgađati pa makar čovjek bio bez abdesta. Isti je slučaj i sa čovjekom koji je paraliziran ili zatvorenikom koji je okovan odnosno svezan. Namaz se mora uspostaviti na najbolji mogući način u datoj situaciji i nije ga dozvoljeno odgađati van njegovog propisanog vremena. Takav namaz hodno jače mišljenju nije potrebno ponoviti jer nam Allahu vjeri nije propisao po teškoće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se okoristimo od ovog odgovora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.